Aipatutako liburua estebe materak mila seionta mazazpian argitaratutako doktrina kristianada eta aziti bihia elkarteak Danimarkako errege liburutegian atse mandu. Aziti elkartea Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat inzkuntzalari eta filologo gaztek osatzen dute. Duela Duelailabete batzuk, asiziren doktrina kristianaren mila seionta hogeita iruko bigarren edizio kritikoa prestatzen. Hortarako, bahiatuak diren aleen bila abiatu ziren. Eta hara nun interneten sekatzean, ikerle batek Danimarkako errege liburutegian 1060 mazazpiko lehen edizioaren ale bat atsemaiten duen. Azitibihia elkarteko ekaitz txantazilia. Bigarren edizioan lan nirinela, gure ba, lankide Dorota Krajelskak e, interneten, erreferentzia txiki bat aurkitu zuen e, Danimarkako biblioteka batean. Eta piskatalitik tiraka ikusire ba, e, duen, an duela zenbait mende, ba, ale bat gorretzen zutela. Bere garaian, matejaren obrak hajera bikaina aukantzien, eta ondoko amarkadetan, frangotan behar gitaratu zuten, aldaketa sakonekin. Horekola, liburunekin asizen erabiltzen euskalki literario hori, Hotch Lapurtar Klasikoa. Ondotik, euskal obra klassiko nagusienetan erabiliko zen, bestiak beste Pedro Asulagen Gero obran.